Уряд. Уряд країни – це державний орган, який визначає зовнішню політику та економічний розвиток країни. Влаштовані державні органи в різних країнах по-різному, але завдання урядів, як правило, однакові. У своїй роботі уряд зобов'язаний дотримуватись Конституції – основного закону держави. Гілки влади. У сучасних державах у структурі уряду виділяється три гілки – виконавча, прем'єр-міністр-президент, законодавча, асамблея, парламент чи конгрес, та судова – Верховний суд. Законодавчі збори складаються з виборних представників народу і видають закони, що керують життям країни. Спочатку обговорюють їх а потім приймають шляхом голосування. Після того, як закон прийнято, за його дотриманням стежать виконавчі органи. В разі порушення законів судові органи визначають, хто в цьому винен, і призначають покарання. Місцеве самоврядування Зовнішньою політикою, обороною країни та відносинами з іншими державами Звичайно, займається уряд країни. А от освітою, забезпеченням правопорядку, містобудуванням і прокладанням шляхів завідують регіональні та місцеві органи влади. Органи місцевого самоврядування забезпечують також виконання соціальних гарантій, наприклад, безплатну медичну допомогу та виплату допомог безробітним і малозабезпеченим. Збирання податків Управління країною обходиться недешево Уряди одержують кошти, обкладаючи громадян податками, наприклад, на доходи чи майно У Кореї громадяни витрачають на податки 18% заробітної плати, а у Франції – 44% Місцеві уряди для оплати своїх послуг можуть збирати додаткові податки, наприклад, за користування землею чи автошляхами. Форми правління. Диктатура. Правління одного чи кількох людей, які мають необмежену владу. Вперше диктатура виникла в давньому Римі, де в небезпечні для країни періоди сенат призначав єдиновладного диктатора. Комунізм. Політична система, заснована на теоріях Карла Маркса та Фрідріха Енгельса про можливість побудови суспільства, в якому все належить народові і всі користуються рівністю. У комуністичних державах влада, як правило, належить одній людині чи невеликій групі осіб. Монархія Раніше одноосібне повновладне правління монарха короля, царя, імператора Сьогодні більшість монархій – конституційні, тобто влада-монарха, який виконує переважно церемоніальні обов'язки, як у Великобританії, обмежена конституцією. Олігархія – правління невеликої групи, яку обирають тільки деякі громадяни. Більшість давньогрецьких міст-держав були олігархіями. Право голосу там мали вільні громадяни а жінки і раби не мали. Давній Рим також був олігархією. Країною правила – кубка аристократів. Республіка Держава, в якій виборні представники соціальних груп правлять в інтересах своїх виборців. Главою держави є обраний президент разом з призначеним ним урядом. Республіка в наш час найпоширеніша форма правління федерація. Союз кількох держав, які мають власні закони, але у важливих питаннях, наприклад, оборони країни, підпорядковуються федеральному уряду. До федерацій належать Австралія, США, Швейцарія та Росія. Ілюстрації Диктатори і олігархи У давньому Римі правили олігархи – нечисленні представники аристократії, які засідали в Сенаті. У 82-му році до нашої ери вони обрали диктатором, наділеним верховною владою під час вирішення спорів – Луція Суллу. Він, реформувавши Конституцію і в законодавство, обмежив владу уряду. Але в 79 році до нашої ери був позбавлений повноважень.